Частина четверта Як я вже казав, Віра не тільки багато читала, але й писала вірші. Окремі з них присвячувала мені і моєму прутневі. Це мене підносило над рештою чоловіків. Я пишався собою, своїм прутнем, і говорив Вірі слова, яких не говорив жодній іншій дівчині, бо жодна інша дівчина не сприйняла б їх, не зрозуміла б їх таємного прихованого сенсу. Але у всьому іншому, віра, як і більшість жінок, була з дитинства наділена інстинктом власниці, прагнула володіти мною віднині і прісно, пережити мою смерть, а потім ходити на могилку і класти квіти, порпатися у моїх паперах, довершувати недовершене, публікувати неопубліковане, щось сумлінно спалюючи, а щось закреслюючи і попри те день у день педантично шкрябати спогади. Проте я успішно вислизав з усіх капканів, які вона розставляла, не дозволяючи пригнобити мою незалежність, викликаючи розчарування і гнів. А оскільки спрага заволодіти, якщо вона залишається невтоленою, чинить людину залежно від об'єкту пристрасті – то в результаті Віра перебувала в постійних пошуках якісно нових зневолень, спрямованих на те, аби я частіше думав про неї, жив нею і в ній. З цією світлою метою Віра стала писати мені листи, мов би ми розділені були сотнями кілометрів. Просто у неї була нав'язлива думка, що колись наше листування може бути видано окремою книгою, і взагалі було б чудово, якби ця книга виявилася товста претовста Вона писала листи довгі й плутані, розбираючи по кісточках наші стосунки, аналізуючи окремі фрази, кинуті мною з забуті й поховані в глибинах свідомості. Але віра їх витягала, здмухувала пил, обтріпувала, випрасовувала і знову простеляла переді мною, щоб показати, яким я іноді буваю прикрим. Вона змушувала мене відписувати, і я видушував у себе якийсь некерований словесний потік, у якому тонув здоровий глуст. Проте Віра цілком серйозно вважала, що мої листи нагадують Джойсові поминки по Фінегану Вони наскрізь пронизані під текстом, який розлузати може тільки космічний розум. Вона настільки перейнялася шляхетною метою мого удосконалення і наближення до свого омріяного ідеалу, який у неї сформувався на підставі прочитаних книг, що я почав відчувати себе інфузорією під надремним оком мікроскопа.